Мая запалила ароматичну паличку. На упаковці з паличками вона прочитала гасло фірми: найкращий рекламний слоган за всю історію людства. Кожен має причину помолитись. Хіба не фантастично?